ومن يزللوا فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك لا وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قال اني جاعل قال الناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عاذ والمين زمان عزت منذ حاضرين کو ماذ سوره بقرہ داؤلِ پارے سیساستا سمخِ اولوستا کم آیاتِ کریمہ جماعتِ کو پائے گے دے ابراہیم علیہ السلام دو قربانیانو بیان کہے پایگی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د مصائب د تکالیف بیان کړي چې ابراهیم علیه الصلاۃ یو بهترین شخص وو هغه د تکالیف د الله په دین باندې برداشت کریو تیر کړو نوداغي دې ابتلاګانو د مصايب بیان کړي کمکو چې زمنګ ماختا یو سور از پس را روانه ده مدو کوې یو مشر لیدر پيشوا حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلامو جدا قربانی داګه د وښله شوروشه و او دا قربانی ډېر زیاته پتکالی وباندې 파غا الله راوستو وا 파غا ابراهيم عليه السلام هغه تکلیف تا هغه غم تا د خپل بچو نکته او دا الله حکم ته او کته دا صورتیں شوافات کی چرازی ابراہیم علیہ السلام خوب لی دا او پو خوب جور تا اللہ وئی چزما دپارا خپل بچے لال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام او خوب پھل بچ تے بیانے چ بچے ما خوب لی دے او مات اعظم رب وئی چ بچے لال کا استاد سره آیدا استادو حکم دے استادو فرمان دے ځان کستا حکمی دا ولو حلالوم بده کدی بیا بیاو بده نه لالو نه کستا حکمی یو کني را پکې بند کښو به کستا حکم ویو کني زبطا لالوم زکا الله اللہ حکم دے کتخفہ کی گا فو خوش آلے گے کنوز الحقائق کے آنور کتابونم لکلی دی چہ دا انبیار سلاة و سلام خوب دا غیتا اللہ وحی کے. خوب دا غیتی دل دا وحیتا د الله دا طرف نه پاگئے باننے یې نماته الله شوې دا چې بچي کا نو هغه بچيم الله هغه اجازه یې نیکان ور کړیو چې هغه یا اب تفال ای زمہ پلاړه اوکا آګا چا حکم کولې جتا یا ابته یا ابته از ما پرارا اوکا اکار چو حکم کولی جیتاتا دالاد طرف نا چکم حکم تات کی زما پبارک نا کاروکا زکا ستجدنی ان الله مینا صابریم زرد اب ممتو ما کدا الله خو غشی د صبر نا کنا زستا داسي بچي ما چ زب صبر کو ما تا چ پلا را ما تکم تعلیم را کړې تا چ پلا را کم خود نه ما ته کړې دا او تاته دال د دا تر اپنا کم پیغام ملو شو دې نزو په پیغام باندې کل ستجدنی انشاء اللہ من الصبرین زرده ما با امومی تا کدا لا خو غشید سبا ناکو نا وح دا سی بچوا اللہ دی زمنگ بچمدہ ستابدار کی الله غلط دا سی بیبیان ورکڑے وے اللہ دا سنگیند ورکڑے وے دا بچول اللہ ورکڑے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلُّوا لِلْجَبِينِ رسو دابه با خو یو قربانی دا وا چې ابراهیم علی سلام تزه طرف ترافنه حکم دی چې خپل بچی الهالکا نو دا الله په حکم باندې تابیدار دی د ابراهیم علی سلام گن تکالیف دی قرانم وی و اذبت لا ابراهيم ربو بکلماتن کلاچ امتحانات کو ابراهيم عليه السلام باندې رب دا په اوسو حکمونو باندې په اوسو واقعات باندې په اوسو معاملات او حکم بازه خلقوی چاغا دا صفایه نکانا غستلو سرو اختر د دا بدن دا صفایه چه کمسی زن ندیج نا غکولو دادا دا امتحانا دا اخی امتحان نگلے دے دا خوار سوک کئی مسلمانم کئی کافرم کئی بے امتحان دا سنگشا عام خلکم کئی نو پیاده مو ذام بیا دې مستلام د مسلمان, مسلمان او د کافر څخه فرق پاتې جوړ امتحان راځي ابتدا په یو کار صح کې اواغه صح کار او سګنی شکولې اغه صح تکلیف او سګنی ش برداشت کولې داغه له الله یو خاص مخلوق قلب پیدا کړي اغه سګنی ش لکه یو دا غینا امتحانو نه دغه بازو ذکر کړی دی مفسرینو چا چابل خو هم تهانات هغه چې په تکلیف راځي اگر سکنی شکولې واخ په قرآن ذکر کړی یو ابراهيم علی سلام تکلیف دا او سوره بقره کې راځي چې د بادشاہ مخکي ولاله اسی بيان کوي نمرود مخکي د بادشاہ مخکي سي بيان کول اغه ته دعوت پيش کول حديث کې راځي افضل الجihad واړه jihad د زاليم بادشاہ جابر مخکي کلی مذا صحی خبره د انصاف خبره د ظالم بادشاه مخویل د لوی جهاد علي ابراهيم عليه صلوات و سلام دا غظالم بادشاه مخ صحیح خبره کړو بادشاه خبره کول سه آسان کړل اړېګان کړل مقابله وا مناظره وا دا غ سره وې زم ما عرب دا کوي ابراهيم عليه السلام ورته وي نا رب ایمانا دا غو مقابله کوي دا غزم کوما علم ترى الى الذي ها جاء ابراهيم في ربي ان اعطاه الله اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نموذي انا احي وااميت تې زماره ګوندې کوله نو کول کولی دا فزم کولې شمه ابراهيم عليه السلام دا حجربيو په اوپر دا څه دلیل ورته عقل منی او داغه سترګې ګوري فان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب اے بادشاہ نمروذ چه زما درب مقابله کې دا سرزان برابرې نو ته د غاله نور روخي جوا چې دغه غاله پرې اوځي او چې په کمه غاله داخېږي نو په دې غاله گذار کا ال منم ابراہیم علیہ السلام چدا خبر اکلا فبویت اللہ ابراہیمانا حیران شو دا سے حیران شو تب ویچ چاپ اکھلو کی گھٹا ورکلا دا حق خلاف آواز دیر بوشکر لے جدا گئی دباو باطل ختمی گیزا جا الحقو زحق الباطل ان الباطل کان زہوگا اگر باطلو دا غپلار باطلو بادشاہ باطلو قوم باطلو ابراہیم علیہ السلام حق یو کسو اگر طول بیدینی بطول باطل عرصے تسنس کرو او یو میدان کے ولال ان ابراہیم مکان امتا قانتا للہ یو دا امتحانو ہا دا بادشاہ جابر ظالم کلیمت حقویل ابزل الجهاد الی جہاد د امتحان د ابراهیم علی السلام د خپل پلار مخ کې صحیح خبره کول پلار تدا دا ویل چې تاسو ته خبره غلطه ده تاسو کوی چې تبیدی نه یی دایو ابراهیم علی السلام وایز قال ابراهیم ل ابی اتتخذو اصنا من آلحا انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین ابراہیم علیہ السلام وی ای زما پلارا نسیتا جسیدن کانو مدد کارائی بانده اراکا وقو مکا فی زلال او اوزم اپلارا پدی اکیدہ زیوی نمتا اوستا قوم په گمراہ اخکارا کے اخکار گمراہ اے دا اکیدہ دے دا اخکار گمراہ اے دا کمیتزتوے دا ابراہیم علیہ السلام دا سے پیغمبرو ابراہیم علیہ السلام سور مریم کی دسل ویه آیات کې راځي از قال لابی یا ابته از قال لابی یا ابته ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا اې زماب لار او عبادت کې داه مددگارانو چې اورينه اورينه او نو مرکد فېدې او نو نقصان دې ستا او زماځ پارا دا دې ځان کاو پلاته دا خبره کولو شوې علاکه تخې کوې که مشران مشराल تخې کوې پلارو زمما پلاړه مشرت غلط وي وړو کې د بوتیم نه او توو سره غلې پلاړه نه نه ابراهیم علیہ السلام پلار ته و استاد دین غلط ته پلارا ستاسو پروگرام غلط ته پلارا او تاسو تاسو ټول کومفکار گمراهی کې روان دي اسه دا خبر وته نو پلار ته وګي بادشاہ ته وو کې قوم ته وگو دا تړي روخيار راغلي لا پوښانه خالق نه پوي دو ابراهیم عليه السلام دا دې لوي امتحان وو لَا تَعْلَمُ إِنَّ أَرَآكَ وَقَوْمَ كَبِيرٌ لَا عَلِمُ بِهِ انبۍ ابراهيم عليه السلام یو قرباني د بچي کو یادو خدانو لري نه یادو ناملو یو قرباني وا لَا تَسْأَلْ خَبَرَكُل بادشاه تسې خبر کول قوم تسې خبر کول امتحان دې جستا پلاوستا کوم په غلطه طریقا روانين او غيتا سي طريقو هيا او په غلطه طریقا دا غيرا دوکا د امام بيعه عليه السلام کا او دنيا کي دارنګ قوم مخه ولاله ابراهيم عليه صلواتو سلام دريم ابراهيم عليه صلواتو سلام قوم ته ولاله او بيان کئ سوره انبياء کي رازي سوي اذا قال لابي وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون یاد کچوی ابراهيم علی السلام پلپلار او پلقوم تا داسو دنه کانو بندگانو شکلو لا جوړکلی بودان تاسو او هغه تا په سجده پروته منجور قالوا وجدنا ابانا لابدين وای زمنګ پلارانو نې کو نو بداکار کا مو خودسه نه خبر نه یو خو زمنګ پلار او نې کچ کوله اغه منګه کو ابراهیم علی السلام دې خبره خبرکې دا نو وې چتا سو خه کې ابراهیم علی السلام توې لقد کنتم انتم وآباؤكم وَا في ظلال مبين دا په کول دوی خلک نشي کوله ابراهيم عليه السلام و اي زم قومه تاسو خاص تاسو تاسو پلاران فی ظلال مبين کار ګمړاي کي روانو کپدي يکې تاسو پلاران وي او تلینو کار ګمړاي کی دنیا نه تلري اوبه شي پلار کا پلار ما پلا د ګمرا وای یا را په شور او په شا موږ ته دا فاتوینه لګو او ابراہیم ولې سدان پلګای وې کپدیه کده س تاسو د دنیا نتلی لوخاره ګمراي کی تیری اغم خاره ګمرا نو تاسو مخاره ګمراي کی روانه قالو اجیتنا بالحق امنتم من اللایب اور ابراہیمہ دا څنګه سره ټوکي کې او کدا ټوک خبره مونږ ته کوي زمونږ پلاسان فقالتې ویا خارو ګمړای کتنې ظالمانو په بدیه کې دنیا نه دګري دا هردا چې مونږه مدرګاران جوړ کړی دي دداش امتحان ابراہیم علی السلام برداشت کړی وایدا په غلطه دي ابراہیم علیہ السلام در صبر کنو در روان گورا داغا تقیر قرآن من قرآن ذکرونو ابراہیم علیہ السلام متویت اللائی لعاکیدن اصنامکم بعد انتو اللو مدبرین زمان دی پالا قسمی چې دا تاسکم بطان جول کری دی پخپلو لاسنو بانده دا بزیو یو زرکو ماں دا په یو یو ماتوما خو چې تاسو د دې زین لال شهید لری شي ځکه وستا سو ډیر یې زې یوي ما نو که زنی ځکیږم نو تاسو ماته تکلیف را رسوي ډېر او یو خن کېګل اسباب خوښ تا تاسو لال شهید نو زبد سره بیا خبره د سره کوم بادان تو ول مودبې واه ابراهيم عليه السلام شو واپس وو زین خالص وو بوتان چھتی جھول کریو ابراہیم علیہ السلام را گئی ہو یو بوتی علمات کا طول قوم بادشاہ قوم پلاہ طول مخالف دی یہ ابراہیم علیہ السلام قرآن میں فجع لهم جزازا اللہ کبیر اللہم لعلہم الیہی یرجعون ابراہیم علیہ السلام هر یو بود زرا زرا کو هر یو بوتي ولا زرا زرا کو ماګر چا کم پای کی مشرو اغه غټو ناغه ولا پر خدا اغه تپره خدا دا وله ولا پر خدا چه داخله کو دا کار چا کړي ته پوسټ کدي مشر بوتنه کان انداچه موجوده تاسو وړي ذمہ واردي داشته گنه ذمہ وارد به ته الوي کنه لعلهم الیه یرجعو دے چراج بھی کتے دے زمین گتان چاہ مات کری دے ویدہ ابل چاہ دا کانرے کلے دا غزوان کلے دے قالو من فعلہذا بی آلہتنا انہو لمن الظالمین چاہ کلے دا کار اغلوی ظالم دے ابراہیم علیہ السلام لوی ظلم کرے زمین گتانی مات کری دے چاہ ظالم ہوئے نو الله ته پخپل خلو باندی ظالمان پخپل زبان باندی اقرار کئ چې من ظالمان یو ابراهیم علی السلام بدل ته الله اخلی پخپل زبان باندی چني کان خلق ته چا د غلط خبره نسبت کړي الله دا غنه بدل پخپل لفظ پخپل خلیبا نه وکړي یو دا واقعه دی ویاله کري ولې د دې زمانه کې هو گوائی موائی پی نکیوی بس خلقوئی نو فاعتو بیهی علا آیون الناس ریو علی چیزا خلق پی گوائیو که چلشتا دا کار دا کرده کرده میدان تے حاضر که ابراہیم علیہ السلام ویدابوتان تا مات کرده لیزمان ابراہیم علیہ السلام اتدانو چه آو ویدابوتان سودا چه کم بودده چه مشر پو د نه وکې تاسوجزې موار دی د موجود دی که نه د خو چې تاسو چې خبر ده نو دنه تپوسو کې ده بدله جواب در کې ابراهیملی سلام مورتهوي بل فله کبي روم ح ف الوم انکانوتق دا مشر بوت چې ده د دنهتهپوسو کوې چې دا والووالو بوتان چامات کیې د ب در ته اللووي. دا څو ورځې زموږه ورځ په خپل لاسوم جوړ کړی دی چې دا را لسیګه او फायदा او نقصان نشي باور سره خبر دي نو دې خبر دې بیا ته پوسټ وکې ده په و چې دا فلانی بل نه څه خبرې یا د ما نام کې بل فاله کبیرهم هاذا او کړه د کال را مشرد د چې زم ما زکه د امت مشر پیغمبر مشری کار ما کړه د سکول شی او کې کولې جوړې کنا خو مرګ دې مننه کوسي واسه نشي کولې بل بل فاعلهم كبيرهم هاذا بلکه کله دې کاله لړا اغلوي الله د دې چې الله دې زکاتول مشرکین قائل لي پلوې والد الله چې دالوې دې وې ذاکر الله کله دې داکار الله کله دې الله اکبر فَرَجَ وَلَنْ نُسْهِم فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ چې دا خبره و شو یې سونو یې کټ کړې و موږ ځالمان یو واقع من یو ک دی پوی دې نو موږ ته بوز دې خبره کړې و کنه موږ زالمان یو په خپل لاس یې جوړو او بیا و دې پوی إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ا د ایبراهیم علی السلام خپل خلیبانی زا بدلو هغه څه په خپل ځان ته سوې ظالمان ثم نكسو او اوسن ګوریو په پی الله په خره د قوم د بادشاہ د فلاسرونه کته کړیږي ثم نكسو ځکه حق سره نو باطلو باطل بلکنه پادیکیږي دا ختميږي حق اول کې کمزورې ورور غلبه مومي په دنیا کار شي د ابراهيم عليه السلام پرګرام د یو کسرو کس پلار بادشاه قوم ټول سلطنت د یو غالی ته ابراهيم السلام بو حق حقینو هغه هغه وروره هغه کاره کیږي بیا نیو یو ابراهيم السلام د خپل قوم مخکوالان له نو سو امتحان نو شو بادشاه مخکوالان صحیح خبره کوي دا پلار مخکوالان صحیح خبره کوي دګو مخکواله له صحیح خبره کوي سلوورم امتحان د ابراهيم عليه سلام پخپل بیابان کې خشکا خپل خيستاد بادشاہ لور حاضر 프리دي اوغږي چه براییم علیه سلام وی ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بیوادن غیر زیز زرعن عند بیت کلم حرم یا الله ما اخپلا خوک خزا پخپل اولاد می بدا سزیک پری خودو چه علتا زرغو ننشتا علتا یو انسان نشتا علتا دوبوبندو بس نشتا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم اینو جریری ته بریدل تا کیری کیری دی له سفیا انیس ولا ما وان ولا زرع اښ شنو اچ ابراهیم علیه السلام کله زی الاهی زمنګ بی بیان مداسه نصیب کی اولاد نو خضاورتوئی ایلا من تکلونا یا ابراہیم او زما خواندہ ابراہیم آتا منگ چاہتا پری خودو پده خوش بیا کې کے پشانو بیا اور دوئی یا ابراہیم ایلا من تکلونا پچاہ دے منگا تاوکل بانی پری خودو په میرا کے پشانو پدریم زور تهوي الله آمرا کا به حظ آیا تا دا اللهکمک ل دی چې پهې خوش بایدبان کې د پله بيبي پرې ده او د خځه ورتهيزله یو ځ نه الله ز منږبالله چرري نه خابوي منږ بالله چری نه سپورئ منږبالله چر نه خابئ او شدا الله په توکل پرې خو دو پر دین دی پرې خو کله دې بیا خراب وي کله ټول مخلوق ث مقابل شو مخالف شي شه دې الله نه خراب وي عبد الله امني روایت عبد الله امني عباس څخه له وفات کېدا ها پیراني پیر شيخ عبد القادر جیلاني رحم الله چې کله وفات کېدا نخپل بچی ځان سره کینول انځه بچو ذاسرکین الجخ و خلکو بچو واوره عزت نه روانې ما قسمه دوه وصیتونه دې یاد نه لري زه خاص مليګمه خو یا ساته دا دوه خبره زما یاد ساتي یو دا کدا عبد الله عباس روایت یاد لري کدا ټول خلک مقابل شي او تا ته تکلیف در دررسي او الله تعالی تکلیف نه مقرر کړي نو تعالی دومره تکلیف نشي رسول ټول خلق مقابل شيстаў لکه ابراهيم عليه السلام ته وګورا بادشاہ پلار، قوم ابسوخ مخالف هغه کربولې مقابل بهمانه حيواناتو کې کربولې ته وګورا ابسوخ مقابل خو چې تکلیف هغه په رسولو کې خو چې نو مقرره کړې نو هغه دنه تکلیف نو مېلاو شي مېلاو شي او چې الله او دیم دا کله ټول خلک یو زېشی په فایده درکول وتاه او الله تعالی فایده نه مقر کړی نو تعالی فایده سوق نشي او چه فایده درکې نو کله ټول یو زېشی نو نقصان نو تاته ها نقصان نشي رسوله دا یو روایت یاد لرئ او بچو او دوی مځمه خبره ها د صورتي حشر اغدري آیاتونه دا بنه یې راوي سارو ما خام دا وای زکه چې دا سوق کوي نو او یا زره فرشته دا غد لپاره ها دعاګان غوارې سره صفه ديستهغه او یا زره فرشته مونږ د پاره غوښته دوکاسو بخنه سوالو کې مونږ به ډیر خوشاله شو او چاو یا زره نورانی مخلوق دیو انسان د پاره دعا غوړي نو دا به تر خبره نه ده چې ساده ماخام پورې فرشته دعا غوړي او یا زره او یا منه بشمیره دا د ابراهيم علی السلام کا نامې بنزم کا ناماد ابراہیم علیہ الصلات و د اللہ د دین د پارا خپل ملک پر خودل د چ روانه انی مهاجرن الی ربی سیحدین ز هیجرت کوونکه ما او خپل رب ته روانه ما زکه چې ا تا تکلیف غلا ملاو شو نبي خلق وی چې دا ته بیان ته منګن کی نو بادشاہ اعلانو کو تکلیف پد بند شو خود نن نه پس بدل لا د تقریر او بیان ته مکی نه نو هغه وجه زم ما بیان ته پیرا کی نه کی نه ز پیرا کس کو ما ز جیداد حکومت ما ز بنگل س حکومت ز ما دن نو روان شو پر دیم ملتزی چنه کوړو نه جیداد او نه پټه او نه بایځو او د تنیو زبال ته مسافر ما او شام ت بیا تلو او ته بیا بل خزه کړي وا او دا غنه بچی پیدا شوه بیا که زما او ستو غونډه تو دې کلی پرېرو دا خو زما جایداد دې دلته کې altitude موږ پختان پښتانه خلکو درېږي زړه جلال چې پنجاب د پنجاب کې بسو کوم بیا خو پنجاب کېګما نا ابراهیم علیه السلام دا کار نه وکړې زاور سخیمت الله دې دینه پاره قربانی خو چې د توحید او د دین مسله خلقو ته ورسوما دلته غو نه منی او شام دازم چا ته د الله دین زده کیږي ګور بل امتحان د ابراهيم عليه السلام هاور دا تل شپګه امتحان وردا چکه لا اغه بیان شورو کو بادشاہ يرد دغه بلا سزا نشتا لاروي زت سلام مل کړ نو چې لار او ورور د د خلق قوم سره ملګرته اګي داغه دا بسوک ته دا پوسکه بیا یو الله دې نو پلار یو سره سزا کې ملګری شو قوم ملګری شو بادشاہ وو بادشاہ اعلان وکړه کڅوک زادول مسیل لګري څوک ثواب حاصلول غالي نو د ابراهيم عليه السلام د سوزولو د خشاک جمع کړي د ټولو نزياد خشاک د ابراهيم عليه السلام پلار جمع کړل ما دا ما دور دور ابراهیم علی السلام بل ازار بېمانه چه زما د ازوی وسوږي ها او دامې کلی دي چې او خځه بمارا وا بډې خځه وا وای کزه خدای حق له ما له زو به دورو دورا بارونه خشاک جما کوم د ابراهیم علی السلام تو سوزولو ده په هغه په ګذاب نظر منلله هغه خځه الله جوړک را واغې هغه نظر اشتیاق کا یو دالان مقرر شو بادشاہ اعلان وک شپ میاشت ابن جلیل لیکلی د خشاک جمع کړه پاغه میدان او همدغه واقعہ د عزیزات المسیر نور کو کرکې چا قشاد جمع شو نو بیا دته به غرضو څنګه اسنه کې ور منبل کو په د بر غرضو نو بیا خو منګم سیزي او کبا بغیر وره ګرځارونکو بیا بتلو زی شیطان بېمانه راغې شیطان هوکار کوي کې نه شیطان راغې او طریقو ته چې نه اول زدي ور په مسکه مناره جوړه کوي او پاګه مناره کې ابراهيم عليه السلام کې نه دخپو لا سونو اوټلې او د اوس په نورو صوبانې په یو رسېول لا سونو اوټل بل بل رسېول لا خپې اوټللې او چرسې یو پلاړونی ولا آرسې او بلاد بادشاہ نیولو مغلوق راغلې تماشه د ګوري هاچ پهغه مونارکی کینه او خاطره ورته کو اغلمباشو دور او هغه لومبه رسې ابراهيم عليه السلام پلار ور او تر او بیا بادشاہ راخره وا تبرې دکړي یو میاش پوره دا اور باندې دا یو میاش پوره یو میاش پلا خوشاله ده قوم خوشاله د تماشې کوي اور ګلمبيږي بادشاه وګوره ابن عباس اجازه نو وویل کدا ټول خلق ولالې پس زول د ابراهيم عليه السلام باندې اتفاق دي ساده بادشاه خو شالله نسيزي نو څوږي او سرکار د کسې د اورم د الله مخلوق دي او بم د الله مخلوق دي خو چاګي د الله حکمو کې ورته الله حکمو کې ون یادرکونی بردن وسلامن علی ابراهیم وورا یخشا په ابراهیم علیہ السلام چې ګرمي ونشی سوزول خبره دا چې ګرمي ونشی تپش ملاون نشي واسنه چې داشي یخشي چې یخنی مونشی ورته او الله پکې مدد سوزولو داګه پادنا چولا اگر سید اوسپانی هغه وسو سجيدي غټي سجيد درې چکم دیوال نوال شي هو ابراهيم عليه السلام زاد المسنور لکې چې کله اور د گزاري یو اجبا حالت ته فرشتي رانه اور د ابراهيم عليه السلام من تو حکم وکا مونږ داله طرف نه راغلیو چې د هوا هوا باندې چکمې فرشتي مقرره چمنغه هوا راول وردنوالو وینا په بو بو مقرر فرشته وې موږ ته هوګه موګه چې څنګه ځبانه ز پاسو بو ور او وردن ملکو وینا کمه ډوټه چې مقرر وځ فرشتو غرا دي ابراهيم عليه السلام وینا په اخر کې جبريل فرشترا لا لوی فرشته وې دا الله ته طرف نه راغلم س تاول ها هوګه موګه هغه ام تم نه حنو سگه ازما حال باندې دا الله علم موجود ده په سوال کولو غتا ا سوال کوي چاغل لری غایبی الله زما په حال موجود تا ده صلی الله ولی الله زما علمنی په دې ور کی چرزاته و داسه متوکل داسه کلک پیغمبر د خوذو د بچو د خپل زال پروارنوا وی الله زما په حال خبر تعالی صلی الله جبريل الله الله تو عچا خدا وای او جبرئیل الله ورتو وای یو فرض جنت نه یو سا او ابو ابراهیم علی السلام ته خور کا اواغه فرشو قالینو نو باغی قسمه قسم ګرونو باغچیو اوای خور کو ابراهیم علی السلام ته داس لاس کې جبرئیل لکه یو ماشوم جاري او پلا ورو کې او بغیږي کی اواغه رواز او پا فرش کې ناو پا غور ورم د الله مخلوق دی فرشم د الله مخلوق دی فرشتې هم د الله مخلوق دی ابراهيم عليه السلام د الله مخلوق دی خو مخلوق مخلوق کې فرق دی انبيان له مسلمان جدا مخلوق دي فراعون نمرود دشمنان هغه د الله جدا مخلوق دي بېمانه نو څنګه پاره کی کینو حدیث کې کی راځي و يتحدثه ابراهيم عليه السلام باندې الله سوا چا او جبريل زان سره جوخ گو او دا انگورو کنچه او خبری او سر اکی دا پار رده در تسلیم میلاو شی خبگان میلاو نو شی خبری او سر اکی ملگرتی او مو سر اکی دا انگورو مو دا ورکناو نوز دا سوال بکار دیگ چې یو میاش پوری پدبانی اور بلی دا نو دی یو میاش کدس خوراکاو باقی چو نا خوراکاو باقی چی موجودی او سر دا جنات باق اغه له خوراګ اغه ته ملاوي دا چې کله یو میا شور ختم شو ف نمرود حکومتکه دا دیوال سړیکو چې د ابراهیم علی سلام اغه موناري رجمن کته کړو اغه ډوکی بداغه پاتی هيوځه کې اډوکی خخکو تبررګن ډوکی ا زګادو په خپل لزبانه ختم کړو چې کله دیوال سړیک چوی کته دا لو هغه د انګورو غونچا ورسلوه انګورو غونچا او چې ابراهيم عليه السلام یو کده ده د انګورو غونچا بادشاه ټینګ نشو پاغیرو کې بادشاه روان ده نمرود او ابراهيم عليه السلام ته دا څنګه بچو ما وې تبو دګو دګی شوه وې زستا د رب ون باندې سلور سو واغانې نمرود او ته وې استاد رب ونم سلور سوا واگانې لالهم سلور سوا من یو غوښه نشې نه شواله له هغه سلور سوا واگانې استادا سره بده بیا ابراهيم عليه السلام پاغور کی ورته وای وای بادشاہ سلور سو حکم مې دي سلور زره سلور لګه واگانې لاله کې او دا عقیدستای ک مچ پدیه عقیدت ازری وو کی ګزار کړې ما نو ګورې قبليګي نه اغه مچوا قبلې گینه مونږم وایو چې قرباني کې عقیده غلطه وي ورې قرباني قبلې بادشاہ اعلان وکړو چې پس پیغمبر ابراهيم السلام هر قسمه سزا باندې دا هغه سره رب دې سزا نور کې هغه بچکي مونږ په هر قسمه علي زلي او کړې جيلونو کې مو واچاو صبر نشو ور کې مو واچاو که درياب کی واچا او کی منو دوبه نو در صدام منبل نشر کوله ومن قاصد ایدو صدا نه اعلان په بادشاہاتو کو چې دنن پسو ایبراهیم علی سلام بیان تا نه کینه تقریر دونه کینه بود الدین په پروګرام کې باندې شاملېږي چې دای پاتیش نو اجازه به چاغه د اطلاع ګټه میلا او شوا مذاغی نه پس ایبراهیم علی سلام غفل ابای کلی اور دا عراق دا او دا زنا روان شو او شام ته بیا ته کلی کې سقم آمد ملک سکوم حلال کې داغه ډوډو لوی مقامو داغه مبارکې طبقات الکبره د مثال لیکلې دي چې د لونبی دعوت دعوا شروع کا ابراہیم علی السلام پلار عذر هغه بادشاہ او میسټیکس باغ ته راته او میسټیکس نو اغا پلار یو تاج بدا اغا پسر پسرو او بادشاہ به اغا پوری فیصلہ چې رولا چه سو پوری با دیبراہیم علیہ پلار حاضر شوئے نو سو د با دیبراہیم علیہ السلام پلار دا بادشاہ پسر بانی تاج نوی خودے ویوارو کا آزر موجود نرے دم نلوی سرے سره او دو ومی سے د دنیا اغل بڑاتا اغل دورو لوی سرے ہو کور کے دا اغا سوڑا مزے ہوئے طبقات الکبره دی مثال لیکلی دی چې سنور سو جنکه پیغله بی واده د اېبراهیم علی السلام پلان لا خلقو منزوري بنلوی دا له په نظر کې ورکړل دا ستا قرب صفه کوي ستا خدمت به کوي او هغه سنور سو جنکو پیغلو له با خوراک سکاد د خپل پلو کورون نراته عامولي سره اځه بادشاہي کړي آغ او د ابراهيم السلام پلار به کور به فکونسو صفه کاو جارو راغو پکور کې منو راغو په دربار کې جارو منو راغو با په دربار کې نو زنانبه پلان باندې ودری دي جنکه سرونه به ببر کل ویخته په هغه هداغه دربار به فکونسو صفه کاو دنه لوی متبر سره یو دا پلان داغه پیسې دولتونه اصله داغینه ابراهیم علی السلام خدا غږیږه هم پکې مزه وي خو ابراهیم علی السلام هغه دولت دا هغه عزت دا بادشاہی دا خپل تلې وردا کاه عاد غربت د سفرای او د مسافرې زندگی اختیار کړه هم پکې مزه وي سګو مجدا کوم نه هم مزید زما بم دا مزه هوننن داغه په پلار لعنت ده اف ابراهیم علی السلام علی السلام تر پورې دا ک انامي ودي ابراهيم عليه السلام بلک انامه د ابراهيم السلام دا چمنګه کو ان شاء الله یو سروز پسرا روانه د قرباني وه قرباني الله توي بچي لال کا دو واقع راځي وه بچي دا وي الله حکم کړي بالکل ستجیدونی ان الله من الصابرین ما بسبنا غوم می فلم اسلما وتلهو للجبین دوال لال دالو غارکه خدا حکم د الله تا پلا روزی بچي روان کو علاليه مناه مناکه خلق قربانيان کيه جان سيبان الله دي آزاد کيه ها حرم نن چټير خلق نه حج نه پاتجو 16 مساعد دي الله لزم ختم کيه حجان په با پلکونو کوونو باندې میدان کے کې حاضر ايدل ناغه مناه بتو او مزبحه د ابراهيم عليه صلوات و سلام اسماعيل سلام الله او چې کله یې غا لا نو پلار ته وې زوي وې پلار بچې ډیر خوږي رښتیا بچې خوږي ها سره خپل ځال لا تکلیف ور کوي خو بچلا نو ور کوي وځه چې دا بچې مخفنه شي وې پلار استر کې پټه کا اسنه چې ما ته او چارو کې سنرميون رانه و او ما پر کوم قسم پل میں خیسم لاؤ اس طرح کی پر رکھ رکھ رکھ او ہو چالا ہوئی خطے رکھا چالا خطے او چھے ابراہیم علیہ السلام پل بچے اللہ لاؤ حکم جبریل تا ہو کو چھے فوراں گڑبوزا ابراہیم علیہ السلام ڈر جوش کے لے زما په حکم په منلو کې او بچے اللہ لکی اخو اللہ لاؤ خوالا جبریل حکم او کو, کو چھے ابراہیم علیہ السلام دچالی لان دے چې اسماعیل عليه السلام دې 40 لاندې غټ کې دا چې ګډالال کې او خپل بچے بچي چاغ غاغه دوی بسم الله الله اکبر بچي لالې جبريل داغه ته چلے لاندې غټ کې خدا ګډالاش جبريل وی لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علی السلام دو چلے لاندوی الله اکبر ولله الحمدو دا دریو کلمات دي ابراهیم علی السلام دو فرشتې د جبرئیل او د حضرت اسماعیل علی سنتو والسلام مونږ بدا وو الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر, اکبر ولله الحمد دا ایام تشریق کې مې لږه داروانی دا مګ من ان شاء الله به زومکه خیر ان شاء الله دا که بیا ییږي خدا کلمات چاغ شو وروګ له ګډ شو دا چې کله غډ ګډ الاله شو دا پته نو چې ما ګډ الاله کړه خپل بچي چې سترګه کلاو کړي چې وی کته دا بچي بچي او ګډ الاله شوو ها الله اکبر څنګه چاغه اولیدله الله ته طرفن आवाज کو صدقته وَفَدَ نَاهُ بِذِبْحِ نَازِم إِنَّ هَذَا لَأَوَّل بَلَاءُ الْمُبِينِ دَالُوي امْتِحَانُ اللهُ إِتَاز مَغَ خوب زما حکم رښتیا کوي چې په خپل بچی دی چارکه خدا او دَالُوي امْتِحَانُ بَلَاءُ الْمُبِينِ وَإِذْ بَتَلَا إِبْرَاهِيم إِنَّ هَذَا لَهُوَل بَلَاءُ دَالُوي امْتِحَانُ داله نوکانه غستلو دا کولول لا امتحان ته انداره چې خپل بچبان چاله کې هو دلو لیم ته نو هغه قرباني ابراهيم عليه سلام موږ پر خوده دا الحمدلله شکر دے چې داغه خپل بچه قرباني کړي نو اوس موږ د هغه حکم پاتې و چې خپل خپل بچی با لاله وي مشکله ده الله ته چې دا ساوې نه لالي ګډ بسر و دی وبچه او لورو خزہ ذابه سالال کی نمبر وار ګرانکارو الله دې وی فضل او ان هاذا لهوال المبین نو دا قربانی دا چې چا الله واسوړ کړي په کاچ په اخلاص په مینه باندې دا قربانی وکي او الله په دې ډېر زیاته گناهونه معاف کړي د خپل مړونو کول شي پلا نکول شي مو نکول شي نيا نکول شي یو قربانی در دیرو کسا نمرو سواب بخلی شي یو سرے ویزی یو قربانی کومه داگی سواب لار مور نیاو نکا ترو تولو تا بخم بلکل بخلی شي نبی علیہ السلام یو قربانی زان لکره وا یو قربانی دا آغا خلق دو مد دا پارکره چکم غربا دی نو یو قربانی دو مد دا پارکره سنگه کافی گی هاگی سواب آغا تا نو دی وجه نا کچالا اللہ وسور کره خق قربانی ہو کی قصارو مخی میلو یوولو که ساوی پا یو کس گره چلے پیسا او دا د پارا یو کال شرط تی غا خونه که غاخنی یو کال پورا او د غر سارو دا پارا سخی سخی دا غیر پارا دو غا خونه شرط تی کچر دا دو غا خونه نی اعتمادی کسی او اگر دروغو نووی نو, نو چې دو کال تیر شوی نو ام قربانی پی کی گی دو کال پور را غا تیر شوی او هغه ها یو قسم کيږي په دوم پدريم ساروي مناسب هغه تکتل شي د دو یو نوواله تروو وو پورې ښوندر دا ښې دا کټې دي غواضا می یو قسم کولې شي په قربان چاوس کيږي ځاله په یو لکه ساروي والی په دونا کسو په خونا مناسب والا او چ سور په تر نور دا غریبانه او لوړکا دا په هغه خلکو نه مايج نه پاره ali پلس لکه مي واغسته او پشن لکه مي واغزه زاسريا کاريده ورو مناسب سا به په خپل قيمت داغه والا او چا صورت تاسو ته لئی نورې هغه غریبانو ته ورکار چا والا چا د پیځار والا چا په 10 زيد جمعاب جوړکا لار تنګ د لار په جوړکا نو قرباني بملاوي شي اوغه نور سيزونه چا ته تقليد نهغه بملاوي شي خدابدي اخبار نو بده نونو راځي په شلکه आवाज او په فزوسکه واغزا سي ريا هاو خسا قرباني کوي سی برابر والو چې الله واسو سره پشپې تزرم والا په یو لا کې موالا هاو اگر سروي او بل لا چې بازه ها شرکاو لا ډېر احتیاط وکړ دي چې شرکاو کې یو کس کا حرام مالی د سود مالی یا ساده یو په مال د یو د حرام مال باندې هغه ټول قرباني خرابيږي د یو کس نېد غلط دي نو چې یو کس د پیسو نېد ده د غوښې نېد ده نو د یو کس په باندې د ټول قرباني هغه خرابيږي یا ساده زکا چې دا یو قرباني ده یو ساروی ره. نو چې معموله د یو کس نید خراب شو نو ټول قرباني خرابيږي بهتر را دا چې یو سره ځان د ځان قرباني وکړي ګټ چيلي والي والی والي کټي والي او کنه ځان نه نه چې ګرانه نو خیر دې به ځان سره پیدا کړي چې سې نیتی سې مالی سې عقیده سې عملي یو بل مازه دې ست خور دې آرام خور دې دانګې دې خور دې اډاکی کی شکی کی انډر پلیا نورګن من کینو داغه مال کټیرم تر درځه کې واره را ځان لا وکړه کدی قبليګه کونه قبليګه الله وخدا من دا چا ګارانټی دا غوښتو نه غوښتو نادو هغه الله خو خوشره ظاهر ګوري شره ظاهر ګوري خو کدی یو کس د غوخی نیتی یو کس دا حاضریا کاری نو ګوریا ساته قربانی یو ډیر نازک عبادت دی په عبادتونو کې ګوره دغه اخلاص لري ضروري دی اوې یو سریې دقر سارکم چې غه په کره میلاو شي چې وخلو نو بیایان به د ن د غښې دی قبانې ته نقصان نهېږ روه قسار خسته مزدار قرآ و تصرون ناازیرین چې د انسانس تر کې په یخېږي رن روغن پارسه ببرابرري او ق سواان نه میلی ته لا او کن سره ټپ ټیپ غ چ هغه بیک د روان کلي منګورو که ایا یوې بسه وښمنې کې نو چوزنې کې نو می کا وکنه هغه په وس باندې دا چې دا 40 250 ټولې د سپینو زرو لکه پچ په نظروبې نن سبا جوړي دا د څه د فالته پرتی دې پیسو ته د ضرورت نه دی نه بغیر د پروګرام د کور چنيږي نو په دغه قرباني روړه لازم را په دغه باندې قرباني سره لازم را حیا یو طول سون்نا بعد اکانہ for کئی پا درئے o طول و سونو کی أГو کئی پا پینزو whom نگی پشپکم نگی او نبی طول شوناء چا دچ ا dynam حروی نا پوتا او دو نبی بان د دس پین و زرئے چا دچ ارف صاروه پوتا قلبانی لازم soybean soybean او anos کہ چا درئے طول دس ا technical حروی درئے طول سرعہ او کر خضا از دن د سره لزرو نوری 100 پرتی چا ته بالکل ضرورت نشته وځه مې ګور کفندې خيري بعدي خاله کوي کنه دا د دوه ضرورت نه فارغې لري نو په د اگر که د سره یو توله د سرو وليني هغه سرو سپین او قيمت توله را جمع ک او چې د توله نا پین زکم شپې ته 2000 روبې جوړيږي په د قرباي لازمه ده که سره یو کخذي دا د له الله لایب سيزونا دیش ویشار څونه چې سامان چې یو کال کې هغه سامان نه استعماليږي کال سر سامان پرودي هغه هم په او د قرباني په سیسو کې حسابي د دریو جوړونو علاوه چې کمه جوړي دي د زنانو قصندوقونه ډک لري ها معمولی کوئی دنده معمولی وعده لا 50 جوړي اخلي د دریو جوړونو علاوه دا ضروري دي اغي به قیمت لگے او داغي قیمت به حسابه داګه ز دا سونے صدا قیمت صدا پیسو صدا سپینو زلو صدا او داغي قیمت پغی قربانی لازمه ډیر احتیاط وکړه کینی غا او شرکاو ډیر احتیاط وکړل یو دا وېما انشاء الله کې دې شي په کې یو دو شرکاو نه دا دی کده چا عقیده غلط دی نو دا قربانی ګوره نکېږي 500 سقف صدا دا اصول فتاوا اصل فتاوا دا خبرات ډیر اکثر خلک د نو واقف نه دي نو موږ له په کارداري چې زمونږه قربانيان خرابي نشي په دبانې سوغ شوي دي د دې غلطو عقایدو چې دا چا نیتونه غلطي دا چا قربانيان نو هغه قرباني ګورې نه سګي اصل فتاوا 500 هه نو صفه په دې کې سوال شوي سوال اضحیہ کے شرکہ میں سے ایک شر... ایک شرک بریلوی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام مختار قل ہے نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں بیماری صحت عزت اور زلت اور اولاد ان کے اختیار میں ہیں اسی بنا پر او قبوری اولیاء پر اپنی حاجات پوری کرنے کیلئے منت مانتا ہے اور نظر او چلاوے پیش کرتا ہے کیا ایسا شخص اضحیہ میں شریک ہو جائے تو دوسرے شرکا کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں دیو سریدہ کلالالام چہ پیغمبر پوئے دے پپٹسی ذنبانے حرض ہے کہ حاضر دے پشاندہ اللہ اولیاء ام مختار دی فیدا و نقصان نسی مری اولیاء جنات پریان بیماری استحاد ذلت اولاد آغی پی اختیار کرده دا غی پا قبرون و بانیزی و چڑاوی نزو نیاز منخت دا غی پونم بانی پیش که دا غی نگواری نو داس خلق و قربانی حاکیگی یاد داس کس چه دا چاسر شرک شی نو آغا قربانی دنورو که نقصان پیدا کی او و کن جواب 510 سو دس سفردارا آسن فتاوہ در کراچے ہادا اومجل لے او پری اومجل کے لئے جواب کی ایسا شخص مشرک ہے اس کے ساتھ اضحیہ میں شرکت جائز نہیں دس بندہ اگا مشرک دے دس نا پو قربانی کی شرکت جائز نہ رے جو لوک اس کے ساتھ شریک گے کم خلق چې پو قربانی کی شریک ہی گی اون میں سے کسی بھی قربانی نہیں ہوگی پاغی کی دی اچھا قربانی پاغی نکی نگی سود والا یادو سود خور صرا نکی حرام خور صرا نکی گی پلانی صرا نکی گی خو مشرک صرا چه مالک دی فیدیو دی نقصان پیر ولی پیغمبر منی یا ساتا ملی وسیلک اچدا را رسی گی و پوئی گی دی دا سکس قربانی نکی او چې دی چا سر شرک شداغ تولو قربانی خرابا کڑا دا اصل نو فتاوا اومجل 509 دصفه کې لري پکار د دې چې موږ د صحیحې دواله صحیح اعمالو والے خلک یوځای کوو او زمو قربانيان د الله قبولي کې په خپل دربار کې مازی ابراهيم عليه السلام د قربانيانو بیانو کو ها او دا لنګې صحت والے بیمار نه غوګونو صداخ پوسرا لکې سرا کدر سرا خو ځکنه کوشکله پریوتې خیر ده خردار رسید چې هغه کله زخم شوه کته دماغ او ته نقصان رسې بې پای قرباني کی خخ کله سې څه خیر دي خو چې پوره خراب شوه ني لکهې صدا اې دې په اور طریقه چې برابر دي الله دې ارشا له توفيق ور کی چې خې قرباني وکي په اخلاص باندې او دې الله په یو یو وختو په یو یو ولې الله دې انسان ګناهونه هغه په ختمه واخر او تا ما